Harmadik rész 13. Reynolds ajkán mosoly játszott, miközben a függővasutat figyelte. A kábelén himbálódzó kocsi hamarosan félúton lesz az East River fölött a Roosevelt-sziget felé. Az önelégült politikusokra gondolt, akik csak úgy sütkéreztek a dicsőségben, amikor felavadták a városi tanácsnak ezt a jelentéktelen kis produktumát. Reynolds mélységesen megvetette őket a polgármestert, a városi tanácsot, a számtalan helyettest és aktatologató bürokratát, akik úgy araszoltak előre, akár a kétségbe esett csiga, minden centiméteren napokig gondolkodtak, aztán kéjelegve söpörték be az elismerést. Most azonban hálás volt nekik a függő vasutért. Áldozattal látták el. A felderítést majdnem egy hetet vett igénybe. Részletesen felmérte az épületeket, a gyalogos és az autóforgalmat, a sziget összes lehetséges árnyékát és búvóhelyét. Az nem zavarta különösebben, hogy mindössze két be- és kiárópont pont van a szigeten, a Függővasút és a Queens felé átvezető híd. A hídon jött, és azon is fog távozni a fekete bujékban, amelyet egyik hamis névre szóló jogosítványa felmutatásával vett bérbe. Egy acéloszlop mögött gugolva kesztyűs kezével könnyedén összeillesztette a karabély részeit. Ijjeli megfigyeléseiből tudta, hogy áldozata ennek a járatnak a végén adja le a szolgálatot. A bódészerű kis parti remizben, amelybe a függővasú tutja végén beáll, felalá járkált a kalausz, aki hajnali háromtól reggel kilencig tartó műszakot veszi át. Időnként összecsapkodta a tenyerét, hogy felmelegedjen a fagyos januári éjszakában. Az egy kocsiból álló függővasút egyre közeledett a kábelen, lassított és megállt. Nem voltak utasai. A műszakkezdő kalauz átvette egy kis fekete dobozt a társától. Néhány szót váltottak, közben a hátuk mögött két ember átszaladt az utcán és beszállt a kocsiba. A fluoreszkáló fényfótot elhagyva a műszakot leadó kalauz megkerülte a remiszt és az utca felé tartott. Amikor az acéloszloppal egy vonalba került, Reynolds neki dőlt a keresztvasnak és vállához emelte a karabét. A kalauz épp csak, hogy megpillantotta a kék téli kabátos férfit, amint valamit ráfog. A következő pillanatban gújó fúródott az arcába. Reynolds jobb kezében a karabéjjal ahol testhez lépett. Letérdelt és baljával az áldozat hátsó zsebében keresgélt, amikor valamit észrevett a szeme sarkából. Felnézett és a vonatot látta alig harminc lábnyira. A folyó irányába távolodott. Az ablakon át megpillantotta a Kalauszt, aki őt bámulta, és a kezében ott volt a telefonkagyló. Reynolds habozás nélkül cselekedett. Felpattant, görnyet tesztcsartásban vállához emelte a karabét, és kétszer egymás után tüzelt. A golyók szétzúzták az üveget, és a kalauz elterült. A vonatból rémült kiabálás hallatszott. Reynolds megtalálta a tárcát, kirántotta belőle a közlekedési igazgatóság munkáltató igazolványát, és visszaszaladt az oszlophoz. Öt perc múlva a függővonat befut a másik végállomásra, és riasztani fogják a rendőrséget. Ha ugyan, a kalauz már is be nem jelentette a gyilkosságot, vagy az utasok valamelyike fel nem vette a leesett kagylót. Másodpercek alatt szétszette a fegyvert, odaruhant a tíz méterre parkoló bújikhoz. Bedobta az aktatáskáját, és indított. Reynolds első észben érzett félelmet. A szigetet lezárhatják, csapdába eshet. Szorosan markolta a kormányt, és csak azért is lassan hajtott. Uralkodnia kell magám. A Roosevelt szigeten rendőrjárődök cirkálnak. Három óra múlt tíz perccel, és az övé az egyetlen látható autó az úton. A híd alig volt egy mérföldre. Garcia és felesége a Flower és a Five Avenue kórházában dolgozott. Hajnali négyre bent kellett volna lenniük, hogy elkészítsék a reggelit a száznál is több betegnek. Nemrég költöztek át a Roosevelt-szigetre. Úgy hallották, az békés vidék, és nincs is messze a munkahelyüktől. És most íme. A kalauz halott. Meggyilkolták. Ők pedig egyedül vannak a kocsiban, a padnón kuporognak, várva a következő lövéseket. Odakint valami őrült ólálkodik, aki mindjárt golyózáport zúdít a vonatra, amely darabokra szaggatja őket, akárcsak a kalauszt. De több lövés nem dördült. Garcia egy örökké valóság után felnyitotta a szemét, és meglátta a kocsi végében himbálódzott telefonkagylót. Megrázta a feleségét, és a szájára tette a kezét, hogy belefolytsa a kitörni sikítást. Hallotta, hogy valaki beleszól a telefonban. Aló, mi történt? Van ott valaki? Garcia nem mert közelebb menni a telefonhoz és a halott kalauzhoz. Keresztül kiabált a kocsin. Valaki agyonlőtte a kalauzt. hall engem? Micsoda? kérdezte a hang. Meghalt, valaki agyon lőtte a kalauzt. A vonal másik végén John Sears a rendőrségi közvetlenbe dugta a banádugót. Rendőrség, szólt bele a központos. Sears a közlekedési igazgatóságról? – Most kaptam egy hívás a Roosevelt-szigeti függő vonatból. Azt hiszem, agyon a kalauzt. Várjon egy percet. Felnézett a fali menetrendre majd az órájára. – A szigeti oldalon. Ha ez igaz, akkor egy fegyverest férfi tartózkodik a szigeten. – Hol van most a vonat? – kérdezte a központos. – Három perce indult el. Két perc múlva megérkezik Manhattanben. – Rendben – felelt a központos. Hopkins és társa üdülésnek tekintette a Roosevelt-szigeti szolgálatot, különösen hajnali háromkor. Egyszerre csak recsegve megszólalt a rádiójuk, és parancsot kaptak, hogy állítsanak meg minden autót, amely elhagyni készül a szigetet, illetve hajtsanak azonnal a Queens bevezető híthoz. Egyetlen kocsit láttak csak az éjszaka folyamán. Néhány perccel ezelőtt haladtak el egy bujik mellett, amely az ellenkező irányba a híd felé tartott. Reynolds észrevette a visszapillantó tükörben, hogy a forgó piros fény utána szágult és rátaposott a gázpedálra. Hol követte el a hibát, mit csinált rosszul? Rájött. A vonat a levegőbe lebegett, és így nagyobb területet lehetett belőle látni. Rendben van, gondolta. Most már mindegy. Tövig nyomta a gázpedált, és a bolyik megugrott. Ez a végső legnagyobb próba. A többi gyerekjáték volt. Bebizonyította, hogy meg tud ölni valakit az utcán, és utána el tud menekülni. Most azonban üldözték, és volt egy nagy hátrány, a kocsi. A zsaruk már nyilván beolvasták a leírását. A járőt kocsi 50 méterrel volt mögötte, amikor lehajtott a hídról, ráfordult a Vernon bulvárra, és végig a folyó mentén. Vékony, kesztyűs kezében a kormány, mintha ugyanúgy a testéhez nőtt volna, ahogy eddig a karabély. Lefordult a sugárútról, a kereszt utca felé suhant. Mostantól mindig be kell fordulnia a következő sarkon, mielőtt a zsaruk megpillanthatnák a lámpáját. Gépszerűen gondolkodott. Szélsőséges vészhelyzetekben szerzett bőséges tapasztalatának köszönhette ezt a képességét. Ez az igazi próbatétel mindig is erre vágyott játék közben. Jobbra fordult, gázpedál, megint jobbra, gáz, balra, megint balra. Be a sarkon irány a Jackson Avenue. Úgy tervezte, hogy Queensben hagyja a kocsit, és metróval megy vissza Manhattanbe. Még most is megteheti, de le kell rázni a zsarukat, mielőtt az erősítés fut. Újabb kanyar balra kikapcsolta a lámpákat, és becsúszott két teherautó közé a Jackson Avenue egyik mellékutcájának a parkoló szegélyén. Kikapcsolta a motort, kifordította a visszapillantó tükröt, hogy beláthassa az utcát, és hátra csúszott az ülésen, mint aki alszik. Néhány percig várta, hogy autóreflektorok söpörjék végig az úttestet. Semmi. Ideje odébbálni. Felkapta az aktatáskát, és kiszállt. Akár az zárnyék olyan zajtalanul csukta be az ajtót. Csend volt. Túlságosan is nagy csend. Hekus trükk, gondolta. kikapcsolták a szirénát meg a lámpákat, és várnak. Queensnek az a része jószerivel gyárakból állt. A mellék sötétség honolt, teherautók parkoltak a járda mellett, könnyen lehetett bujkálni közöttük. Sarokról sarokra oson, míg végül meg nem pillantotta a Jackson Avenue-i metró lejáratot. Átszaladt az úttesten, ide-oda ugrálva a zöld lámpára váró autók között. Tudta, hogy még nincs biztonságban. Kettesével ugrálva át a lépcsőfokokat lerohant, és belenyomta az érmét az átjáró automatába. Odébb ment, kikerült a peronon áldogáló párt, nekidőlt egy betonoszlopnak, és zihálva melkasához szorította az aktatáskát. A szerelvény befutott, és Reynolds beszállt. Kocsiról kocsira járt, míg nem talált egy üreset. Az ajtók becsukódtak, és a szerelvény kihúzott az állomásról. Reynolds átment a kocsi túlsó végébe, letette a táskát, levette a kesztyűjét, és megtörölte izzadságtól gyöngyöző homlokát. Ránézett a kezére. Egyáltalán nem remegett. Reynolds elmosődött. Ismét sikerrel járta meg a dzsungelt. Michael Forman rendőrfőkapitány háromnegyed órával a gyilkosságok elkövetése után már a Roosevelt-szigeten volt. Egyenruhás férfiak vezették át a rendőr kordonon és barikádon, és oda kísérték az utcán heverő holttesthez. A limuzinban már tájékoztatták, nem tett fel kérdéseket. A gyilkos néhány másodpercnyi tett tetszert, és kereket oldott. Pillanatnyilag ez volt a lényeg. A részletekre később is lett ideje. A keleti 59. utca és a Second Avenue sarkán Péter Gregory felügyelt a helyszínelőkre és orvozszakértőkre. A felvételek elkészültek, a távolságokat lemérték, a vonat padlóján a helyzetét krétával bejelölték. A barikád mögül táb árasztott el nappali fényjel a helyszínt. Az operatőr a bámészkodókat kerülgette, a riporter részletekről és saját feltevéseiről számolt be láthatatlan közönségének. Az anyagot a reggelivel szolgálják majd fel a korai tévé hírekbe. Gregory borostás arcát vakargatta, és mélyen a fejébe húzta a gyapjú sapkát. Visszament a kocsiához és kikerült az útjába álló riportereket. Délelőtt sajtótájékoztatót tartunk, nem, nem tudom, hogy mikor. A kocsiba levette a sapkát és kigombolta a kabátját. Meleg volt odabent, összemillő sportinge és pantalója alól kilátszott a pizsamája szegélye. Az orvlövész már megint az én körzetembe szórakozik, gondolta. Fel kell hívnom Anders-t és Eikmant is. És Jerry Lawrence-et, gondolta az orvmosolya. Talán most már elhiszi. Tehát a telefonkagyló a levegőbe lógott? kérdezte Aikman és felült az ágyom. Igen, felelte Gregory. Akkor a szolgálatos kalauz nem érdekes, mondta Aikman. A kék célpont az volt, amelyik leadta a műszakot. A vonalba tartózkodó tanulja lehetett a gyilkosságnak, és segítségért akar telefonálni. Erre a gyilkos őt is agyollötte. Én is így gondoltam, felelte szintelen hangunk Gregory. Ezt már nem hallgathatjuk el, Noah, Fél órával a lövöldözés után megjelentott egy tévéstáb. Előbb értek ki, mint formán az Istenit. Nem ez a probléma, mondta Eichmann. Az emberek természetesen kétségbe fognak esni, de nekünk elsősorban attól kell tartanunk, hogy valaki összefüggésbe hozza ezt a többi gyilkossággal. Egyikünk sem fogja elszólni magát, morogta Gregory. Ami bennünket illet, mi úgy tudjuk, hogy ez egy elszigetelt egyedi eset. Persze csitította Eichmann, nem is ez aggaszt. Remélem Formán se szólja el magát a sajtótájékoztatón. Annál több esze van, jelentettek így Gregory. Eichmann nem volt meggyőződve. Formánt nyilván nyaggatni fogja a polgármester, hogy állítson több embert az ügyre, erősítse meg a járődöket, keressen szemtanukat, szorongassa meg a besugókat. Ha a rendőrség kétségbe esett igyekezetet tanúsít, a riporterek hamar összerakják a mozaik darabokat, és rá is teszik a címoldalakra. Aikman megköszönte Gregorinak, hogy felhívta, és letette a kagylót. Felkelt, felöltözött. Még csak hajnali fél öt volt, de tudta, hogy úgy is képtelen lenne elaludni. Michael Forman reggel 6 órakor találkozott a polgármesterrel, és megegyeztek, hogy 9-kor tartják meg a sajtókonferenciát. Forman ismertette a Roosevelt szigeti gyilkosságok részleteit. Donau közben GPS-en bólogatott. Az arca sápadt volt, száját szorosan összezárta. Ugyanaz a pasas, mint aki rálőtt a George Washington hídra, mondta Forman. Donau nem reagált, és Forman szinte megsajnálta a polgármestert. Végül Donau lejegyzett még valamit, és merev járásával elindult a konferencia terem felé, hogy szembenézzen a riporterekkel. Donau ezúttal nem bújhatott a beszédírók hátamögé, de formán, aki mellette állt az emelvényen, tudta, hogy a polgármester boldogulni fog. Megtalálja a módját, hogy egyenletes, kimért hangon juttassa kifejezésre haragját és felháborodását, hogy megnyugtassa a lakosságot és erőtöntsön a rendőrségben. Formán azonban mögéje látott Donau látszólagos higgadságának. Észrevette a polgármester szemében a pánikot és a félelmet. Még mindig semmi, Noah, sóhajtott föl Fletcher. Oké, okay, van egy újabb hírem, mondta Aykman. A konyhaasztalnál ült, kávét ívott, és minden mondatnál egyre erősebben szorította a kagylót. A vonal másik végén Warren Fletcher homlokát ráncolva hallgatta, mi történt New Yorkban aznap éjjel. Elhalványodni azonban csak akkor halványodott el a tábornok, amikor Eichmann beszámolt neki a játék elméletről. – Ezt nem tudom elhinni, – mondta dühösen. – El vagy tévedve, Noah. – Térj észhez, Fletch, minden stimmel, nem látod? Az áldozatok, a helyszínek, az indok. El kell hinned, segítened kell, hogy megtaláljam őket. – Annak, hogy elhiszem-e semmi köze ahhoz, hogy segítek neked, – mondta Fletcher. – Oké, okay, felelt Eichmann, mit találtál? – Listákat! Újabb listákat! – letelt a három hónap Fletch, – mondta panaszos hangon Eichmann. – Megmondtam, hogy ne várj csodát felelte Fletcher. – Az embereim a kezüket is ledolgozzák. A veterán szövetség révén leszűkítettük a kutatást, egymás után húztuk ki az elhunytakat. – Olyan nehéz megtalálni, egy mester lövés csattant föl Eichmann. – Specialista, nem? – Az ilyen alakoknak szelepelniük kell valahol. Mi nem ilyen kritériumok alapján osztályozunk, magyarázta türelmesen Fletch. Másfajta aktákat is meg kell vizsgálnunk. Nem nevezted meg sem az egységet, sem a szolgálati időpontot, mert nem tudom. Tehát végig kellett néznünk minden sorozó listát. A mesterlövész iskola nyilvántartása nem elengedő támpont. A benne szereplők közül sokan meghaltak, mások megsebesültek, megbénultak. Míg az sem biztos, hogy a pasas a szárazföldi haderő nemnél szolgált, igaz? Nem, nem biztos, felelt Aikman. Oké, tehát lehet, hogy tengerészgyalogost, hadihajómatrózt, vagy éppen repülőst keresünk, ehhez pedig idő kell. Hová jutunk így, kérdezte lemondóan Aikman. Van három másik lehetőség is, felelte Fletcher. Szerintem a pisztolyosnak kéne utána járnunk. Úgy tűnik, biztos vagy benne, hogy ő szárazföldi volt. Tovább dolgozunk a mesterlövésen, de szeretnénk ráállítani néhány embert a pisztolyosra is. Állíts, mondta Aykman. Fletcher elnevette magát. Ez nem van rád, Noah. Nehogy felad nekem, hallod? Egy frászt, vágtarák is fiúsan Eichmann. Fletcher felkuncogott. Aikman hallotta, hogy megszólal az ajtócsengő. Le kell tennem, Fletch. Majd felhívlak felelte Fletcher, és letette a kagylót. Aikman kiment a bejárati ajtóhoz, és kinézett a kukucskáló ablakon. Kócos, szőke hajat és kerek, fagytól piros arcot látott az enyhe hóesésben. Ezt az arcot már látta valahol. Ki az? kérdezte résznyire nyitva az ajtót. Jó reggel, mondta a fiatalember. John Harmon vagyok a New York Times-tól. korán van még az interjúhoz, felelte Eichmann. Nem hivatalosan vagyok itt, rá gyorsan Harmon, mert Eichmann becsukni készült az ajtót. Mit akar? Hidat építeni felelte Harmon Aykman szemébe nézve, és ehhez beszélnem kell magával. Aykman habozott, majd kinyitotta az ajtót. Hárman leveregette magáról a havat, belépett a halba és beletörölte a lábát a lábtörlőbe. Aykman felekasztotta a kabátját és kivezette a riportert a konyhába. Kávé, igen, köszönöm, felelt Hárman. Aykman felmelegítette a reggeli kávét és kitöltött két csészével. A konyha pulton álló kis tévé hír sugárzott. Donau polgármester izzadta közelképen. Szemfényvesztéses só sem igaz belőle morogta hárman, és közben fesülten figyelte Aykman arcát. Eichmann kikapcsolta a készüléket. Miféle hídról beszélt? Nagy hidakról felelte nyugodtan kávéját iszogatva hárman. Olyanokról, amelyek összekötik Billy Gibson Jake cunningham Charles Wittként az öt főzsarúval, akik karácsony estén meglátogatták magát, és így tovább. Tojáslikört ittunk, és karácsonyi dalokat énekeltük, mondta Aykman. Ez már hagyomány nálunk. Hárman elmosolyodott. Nem verát, professzor úr, Kanigen meggyilkolása óta követem magát. Én voltam az, aki pofára ejtette Jerry Lawrence-t a sajtókonferencián. Aykmannak leesett az ála. Úristen, úgy látszik öregszem. Köszönöm a bókot, vigyorodott el hárman. Ismerem magát valahonnan, mondta Egman. Nem onnan, hogy követett, az biztos. Máshonnan. Két éve bejártam az egyik szemináriumára, akkor még a New York ki egyetemen tanított. De akkor még nem dolgozott a Times-nál, mondta Egman. de hogy is öregszik maga felelte mosolyogva a hárman. Akkor fejeztem be az újságíróiskolát. Beszélgettem is magával a rendőrség munkájáról. Rendőrségi riporter akartam lenni. És az is lett, mondta Ágman. Hát nem egészen ismerte be hárman. Egyelőre még csak írogatok a Times-ba. De nem sztoriért jött hozzám. Nem, felelte Harman. Az egészet szeretném megkapni. Egyelőre csak a töredékekkel játszadozom, de abból van elég. Gondoltam, hogy eljövök magához. Tudni akarom, mi folyik. Miért? Maga szerint mi folyik? Nem vagyok hülye, professzor úr. Donau ma reggel kiállt a pódiumra és közölte, hogy a kalauzok meggyilkolása egy bosszú hadjárat része. Hogy a magánéletükbe vagy a munkájuk során megbántattak valakit. Ez szemenszedett hazugság. Olvasni is szoktam az újságot, amelybe írok. Kanigem halálának nem volt Henderson nevű szemtanúja, de a tantus csak akkor esett le, amikor eszembe jutott az előadása arról a gyújtogatásos esetről. Ekkor már tudtam, hogy maga benne van, aztán láttam, hogy sorra megjelennek a körzetkapitányok, és rájöttem, hogy sokkal többről van szó, mint Kanigemről. Elővett a kabátja zsebéből egy megviselt noteszt. Kinyitotta, és olvasni kezdtem. Éron Lasser és Mark Lubim. Mindkettőt agyonlőtték, ügyük megoldatlan. Két hekus. Az egyiket leszúrták, másikat agyonlőtték. Witkin. Leszúrták. Egy importőr a World Trade Centerben megfojtották. Carnegie úgy szintén. Gibbs agyon lőtték. Egy McBahon nevű kocsma tulajdonos csak nem egy éve lőtték agyon. Egy Jim Forrest nevű tinédzser leszúrták a Washington Square Parkban. Egy hárlami sejenfiú agyon a nyílt utcán. Áj, áj, szakította félbe Aikman túl messzire megy. Legalábbis ezt szeretné elhitetni velem. Eichmann tudta. Azzal nem fogja be Harman száját, ha megpróbálja becsapni. A fiatal riporter túlságosan közel járt az igazsághoz. – Oké, okay, – mondta, ami az esetek egyrészét illeti fején találta a szöget. – Tudtam, – mondta Hárman. Úristen! – Csak azt hiszi, hogy tudja, – felelte szeliden Eichmann. – Bizonyos dolgokat már összefüggésbe hozott, de hát akkor meséljen. – Nem lehet, – rázta meg a fejét Eichmann. Úgy se titkolhatja sokáig, professzor úr, ha én rájöttem, más riporterek se járhatnak messze. Aykman nem felelt. Azon töprenget, mennyit hallgathat el. Nekem a sztori kell, folytatta Harmon. Nem akarok beletenyerelni a munkájukba. Semmi olyasmit nem írok meg, ami sérthetné az érdekeiket. Egyszerűen tudni akarom, miről van szó, és a végén kizárólagos beszámolót szeretnék kapni, hogy én tálalhassam elsőnek. – Ha megtagadom, megírja a Times-a, amit eddig tud? – kérdezte Aikman. Nem akarok én semmi ilyesmit csinálni, felelte csöndesen hárman. a határozott fiatal arcot fürkészfe döntött. – Nagyobb dologról van szó, mint képzelni – mondta. – Ha bármit megírna, akkor pánik keletkezne. – Olyan rossz a helyzet? – Aikman bólintott. – Négy férfit keresünk, ők a gyilkosok. – a négy különböző fegyver, mondta Hármon az asztalra csapa. Eichmann újra bólintott. Nem tudjuk, kicsodák, de arra már rájöttem, hogyan választák ki áldozataikat, és abban is biztos vagyok, miért csinálják. Felállt. Jöjjön, megmutatom a játékszobámat. Bevezette Harmonta a dolgozó szobába, elmagyarázta a játék részleteit és az indokot. A fiatalember feszülten hallgatta. Miben segíthetnék? kérdezte végül hárman. Pillanatnyilag semmibe felelte Ájtman, és az ajtó felé terelte. De örülnék, ha bármikor elérhetném. Maga viccel! Itt fogok aludni a küszövén. Aikman elmosolyodott. Menjen haza, ott melegebb van. Szavamat adom rá, hogy maga kapja meg a sztorit, ha vége lesz. Rendben, mondta Harmon. Egyelőre nem írok meg semmit, de azért a tapétába se akarok beleolvadni. Hadd segítsek! Ha szükségünk lesz rá, ígérte meg Aikman. Telefonálni fogok, biztosította hárman. Jó, bólintott Aikman, de ne túl sűrűn. Márkusz 12-én délután, két nappal a kalauzok halála után körbetelefonálta a többieket. Nem vacsorázom veletek, mondta Mogorván. Találkozunk a klubban. Fél nyolckor érkezett meg a Kákszomba remélve, hogy mire a többiek megjönnek, egy kicsit lecsillapodik. Nyugodtnak kell lennie. Meg kell győzni őket arról, hogy Reynolds elvesztette a mértéket, hogy pszichopatával állnak szembe, aki minnyájuk vesztét okozhatja. Fel alá járkált a szobába, igyekezett erőt venni felháborodásán. Nyolc óra előtt öt perccel megérkezett Birmingham, letette a poharát az asztalra és leült. Hogy lehetsz ilyen nyugodt, amikor minden szétesik körülöttünk Förmetrá rá, Márkusz? Miről beszélsz? kérdezte Börmingem. Kriszről beszélek, mi a nyavajáról beszélnék. Ezúttal túlságosan messzire ment. Oké, okay, mondta Börmingem, lehet, hogy egy kicsit eltúlozta. Egy kicsit eltúlozta, Sziszekte Markus. Egy kicsit? Honnan jössz te, mond? a falvédőről? A város tomból. El fognak kapni bennünket, te meg csak ülsz és hagyod, hogy ez bekövetkezzen. – Mi? – kérdezte a szobába lépő Reynold. Márkusz összeszorította a fogát, és hátradőlt. – Hol van Dick? – kérdezte hosszú hallgatás után. – Oda lent, most rendeli az italokat, felejte Reynolds. Nos? – Nos, mit hagy bőrbe következni? Márkus megmarkolta a szék karfáját, és fellökte magát. – Kértelek, hogy ne feszíts túl a húrt. Figyeltél rám egyáltalán? Meghallottad? Ez mindennek a teteje, Krisz. A város örjön. Láttad a tévébe a polgármester? Sikerült lemaradnom, Lóla, felelte Rénolc. Hát nekem nem, mondta Markus. A pasas úgy nézett ki, akár egy felmelegített hulla. Most már muszáj lesz valami eredményt produkálnia. A zsaruk túlórába dolgoznak a hülye akciódon. Addig abba se hagyják, amíg meg nem találnak. Rénolc felnevetett. Ezért vagy hát ideges? Úristen, már azt hittem, összedőlt a világ. Össze is fog, kiabált Márkusz. Mit dühöngsz kérdezte nyugodtan Rénolc. Végül is meglógtam előlük, nem? Mert neked csak ez a fontos, ugye? ordította Markus és öklével az asztalra csapott. Te csak ezzel törődsz. Rénolc elmosődött. Igen, gondolta, valóban csak ezzel törődöm, hogy megúszszam. Aztán újra kezdem, távol a zsaruktól és ettől az egésztől. Hát ez gyönyörű, hajtogatta Markus. A pasas meglógott előlük. – Jutalmazzuk meg egy pnyalókával! – szembefordult Rényolccal, és rászegezte a mutatóját. – Megkértelek, hogy ne vállald! – mondta remegő hangon. – Amikor ütöttél, megkértelek, hogy ne vállald, mert a sziget halálos csapda. – Külön megkértelek rá, nem így volt? – De igen, felelte Rényolc, megkértél. – És igazam volt az Istenit, majdnem elkaptak! A majdnem ebben a játékban nem számít, mondta Rénolsz. Tény, hogy szorult köröttem a hurok, na és azt is elismerem, hogy féltem. De ugyanakkor élveztem is a félelmet, a hajszát, a túlölési ösztön szorult a hurok, de megint legyőztem őket. Tisztában vagy vele, hogy megőrültél? kérdezte Markus, és erőnek erejével lecsillapította magát. Élvezett, hogy majdnem elkaptak! Úristen sziszekte Rénolsz tenyere élével a levegőbe csapva. – Te még mindig nem érted? Csak nem egy éve csináljuk, és még mindig nem értette ostoba fajankó. Ez benne a lényeg, te hülye. Hogy bírjuk-e, hogy vagyunk-e még olyan jók, mint valaha? A kockázat alapvetően hozzátartozik. – Az észszerű kockázat, mondta Markus, akit meghökkentett Rénolc kitörése. – Ebben nincs észszerű kockázat, vágott vissza Rénolc. Észszerű kockázatnak azt nevezzük, ha más pénzével játszol a tőzsdén, te hígagyuk. Ésszerű kockázat, burn biztosítási üzletelése, vagy dick kölcsöne, amelynek révén újabb masinát vásárolhatsz a hülye egy gyártásához. Ez az ésszerű kockázat. Ha csak erre van szükséged, minek szálltál be? Nem azért szálltam be, hogy tetett kockára az én életemet, felelte Márkusz. Miért a háborúban nem ez történik, te szerencsétlen? Ez nem háború, kiabált, Márkusz. Nem, ahogy te csinálod, az nem háború, pedig annak kéne lennie. Hagy békén ezekkel a hülyeségekkel csattant föl Márkus soroszlő szemekkel. Harlemben én is vására vittem a bőröm. Úgy csináltam, ahogy a nagy könyvben meg van írva. Na hiszen, mondta Reynolds, ezután ebből akarsz megélni? Ha a kihívás és a kockázat egyre nagyobb, az ember megduplázza erőfeszítéseit. Reynolds leült és Birminghamre nézett. Te mit szólsz hozzá? Te is úgy gondolkodsz, mint ez a gerincselen zseni? Szóljatok, ha befejeztétek a gyerekes civakodásotokat, felelte Birmingham a poharát bámulva. Kinyílt az ajtó, és két pohárral a kezében belépett láj. Az egyiket Reynolds felé nyújtotta. Ígyunk a Roosevelt-szigeti hősre, mondta vigyorogva. Reynolds nevetésben tört ki. Látjátok? kérdezte. Ő megérti. Mit? érdeklődött Leil. Szerintük őrült vagyok, felelte Reynolds. Túl nagy kockázatot vállaltam. – Már megint kezditek? – Lél homlokát ráncolva fordult Markus felé. – Mi bajotok van nektek? – Márkusz felsóhajtott. – Nem megy bele abba a fafejedbe, mi? Piszkálja, ingelli, felbőszíti a rendőrséget feneketlen híjúságába. Ha nem érted, milyen veszélyes ez mindannyiunk számára, akkor ugyanabba a gumicellába a helyed, mint a báványodnak. – Hüvelykújjával Rénolzra bökött. – De hiszen megúszta, mondta ártatlanul Lél. – Ezúttal! – üvöltötte Markus. Most csak ez számít, vágott vissza Rénolc. Kész, hajtotta. És a következő alkalommal kérdezte Markus: Akkor mire fog sarkallani a híjuságot? Arra, amire akarom, felelte Rénolc. Felállt és szembefordult Márkusszal. Te félsz, igaz? Nem tőlem, nem attól, amit csinálok. A nagyobb kockázattól félsz, attól, hogy megerőltesd magad. Te szemét! Tört ki Márkusz és neki ugrott Rénolcnak. Rénolc elkapta mind a két karját. Lé, szeliden elrángatta Márkuszt Rényolctól. Ebből elég, ha játok, nem eresztette el Márkuszt. Kér, bocsánatot, Krisz. tudod jól, hogy nem igaz, amit mondtál. Én nem tudok semmit, mondta Rényolc. Tudod jól, hogy nem igaz, amit mondtál, ismételte meg Lé. Rényolc kiérezte a hangjából a haragot. A hatalmas, telmetű Lé komor és fenyegető arccal merett rá. Ha te mondod, motyogta Én mondom, kiabálta Márkusz. Nem te vagy itt az egyetlen bátor ember, de te vagy az egyetlen monomániás nyomorult. Mi nem akarunk annyi mindent bizonyítani önmagunk előtt, mint te. Kit akarsz lenyűgözni a vakmerőségeddel? Mert minket nem nyűgöztél le. A magad kedvéért csinálod. Mindannyian a magunk kedvéért csináljuk, mondta Lé, és elengedte Márkuszt. Ez már túlzás, fiúk. Nem vagyok hajlandó folytatni, ha a barátságunk az ára. Túl sokáig voltunk együtt, túl sok mindenen mentünk keresztül. Nem akarom mindezt csak úgy oda dobni. Nem dobunk oda semmit, mondta Rénolc. Kus, szólt rá Légy, mi lesz annak a vége, ha legyávázod Márkuszt? Ha nem értenék egyet veled, engem is gyávának tartanál? Nem, felelte csendesen Rénolc. Atyaisten, mondta halkan Börmingem, most meg első ízben. Már egymás józanságát, bátorságát, éppel mélyűségét vonjuk kétségbe. Mindjáran beszálltunk a dologba. mindjárt akartuk, de mindegyikünk a maga módján csinálja, és maga tudja, mit akar önmaga előtt bizonyítani. És mi előttünk többiek előtt. Ezt nem te szabod meg. Nem is akarom megszabni, mondta Markus és Rénolchoz fordult. Én csak azt szeretném, ha ránk is tekintettel lennél, mielőtt a híjúságodat kielégíted. Mit szólsz hozzá, Chris? kérdezte Lé. Mindnyáján tudjuk, mire vagy képes, és te is tudod, mire vagyunk képesek mi. És tényleg mind a négyünk fejéről van szó. Oké, okay, sóhajtott fel Reynolds, akkor a polgármestert mégse löve magyon. Birmingham és Lale elnevette magát, de Marcus reynolds kapta a tekintetét. Csak nem mondott komolyan, kérdezte, de tulajdonképpen már tudta is a választ. Reynolds szélesen elmosolyodott. Sohasem fogod megtudni. Ugyan, hagyjátok, mondta Börmingem. a polgármester különben se felelne, meg egyetlen színnek sem. Miért nem ír származású, kérdezte meglepődve Rénolc. Úristen, ez nem viccet, nyögött fel Márkusz. Ne aggódj, nyugtatta meg Rénolc, csak tréfa volt. Na, nincs több marakodás, kérdezte Léna. Nincs, mondta Márkusz. Semmi baj, mondta Rénolc, én nem akarom abba hagyni a játékot. De én igen, sóhajtott fel Márkusz, ám amikor Reynolds ránézett, felemelte a kezét. Hagyjuk elülni a dolgot, mondta csendesen. Ma és a jövő héten ne játszunk. Csupán csak vacsorázzunk együtt csütörtökön, mint négy régi jó barát, oké? Okay? Reynolds bólintott. Házassági tanácsadónak kellett volna állnom, mondta Lél, és megkönnyebbülten hátradőlt. Neked, az elvált embernek kérdezte mosolyogva Birmingham. Két vállás nem olyan sok, felelte lév. Az nem, csak a tartásdíj, bólogatott Rénolc. Felállt és Márkuszhoz fordult. Gyere, ígyünk egyet! Markus gondolkodott és bólintott. Szívesen felelte mosolyogva. Ha neked nem derogál egy fajankóval inni, akkor nekem sem. Markus és Rénolc kiment. Elbír a pénztálcád néhány Beggamon partit ötvencentes alapon, kérdezte bőrménygem. Hát a tiéd, kérdezte szélesen mosolyogva léj. Aykman türelmetlenül várta leslie -t. Az asszony délután négykor telefonált, mondván, hogy feltétlenül beszélnie kell vele, és hogy átjön. Nyilván Raymondról lesz szó. Mondott valamit, kérdezte Aikman, amit Leslie belépett a nappaliba. Beszélni kezdett róla, Billy Gibbsről és arról, hogy mi történt. Hála Istennek, mondta Aikman, talán most megtudjuk, kik a gyilkosok. Ne reménykedj, nagyon figyelmeztette Lezli, szerintem nem sok teteje van annak, amit mond. Halljuk, sürgette ágman. Adtam neki néhány játékszert, többek között egy kis gumilabdát. Sokáig nézegette, aztán így szólt. Billy eldobta. Megkérdeztem, emlékszik-e Billyre és azt felelte, emlékszik. Nem tudtam, meddig mehetek el, noha, de úgy láttam, most már képes lesz beszélni róla. Mit mondott még? kérdezte Ágman kezébe fogva Lezli kezét. Leültek a díványra. Azt mondta, Billy elment. Billy bántották. Úgy látszik, a kettő azonos értékűnek tartja. Megkérdeztem, látta e amikor bántották Billit, és ő azt felelte, igen. Egy darabig labdáztunk, aztán megkérdeztem, látta-e azt az embert, aki bántotta Billit? Nem értette a kérdést, azt mondta, Billy elment. Én ráfeleltem, hogy Billy jó ember volt, Billy szerette ré, mondott. Aztán még egyszer megkérdeztem, látott-e egy embert Billivel? Azt felelte, nem ember volt. Nem ember, visszhangozta Alcott. Leslie bólintott. Megkérdeztem el, tudná-e mondani, mit látott, de ezúttal túl messzire mentem. Ellökte magától a labdát. Megijedt, Noah. Akármit is látott, vagy vélt látni, az nem csak annyi volt, hogy egy ember bántja Billit. – Nem, ember! – suttogta Eichmann. – Csak nem? – Nem, nő nem lehetett, mosolygott rá Eichmann. Mire gondolhat? Leszli volt. Valami, ami történt, vagy amit látott, mélyebb benyomást tett rá, mint maga a gyilkosság. Számára az riasztóbb volt, mint Billy halála. – Nyilván volt valami azon a férfin, amitől nem embernek tűnt – mondta Eichmann. – De mi az ördög? Nem tudom, gondoltam, hát ha hasznodra lesz. Talán, ha rájövök, hogy mit jelent. Leszli felállt, akkor itt hagylak, hadd gondolkodj, és hívd fel majd. Aikman szórakozottan bólintott, Leszli felvette a kabátját és elment. Aikman a dolgozó szobája felé ballagva, fennhangon morfón Előbb-utóbb csak történik valami, magától értetődő is ebben az átkozott ügyben. Pedig magától értetődött ez is. ajtman hajnali négy órakor jött rá, és szitte magát, mint a bokrot, hogy nem jött rá előbb. Felhívta Gregorit a lakásán, felébresztette, és közölte vele, hogy mit akar. Mondd még egyszer, sóhajtott fel Gregori. Nyittasd ki a könyvtárat, igen, most azonnal, és küldj értem kocsit. Ja, és legyen ott a könyvtáros is, de ne valami aktatologató, hanem a főember. Gregori az órájára pislogott. Noah, hajnali négy óra van. Köszönöm, nekem is van órámra, jelentette ki Eichmann. A kocsi tíz percen belül legyen itt. Nem hiszem, hogy el tudom intézni. Úristen, még hogy a New ki közkönyvtár. Noah! Akkor leszel szíves letenni, mondta Aikman. Hívom a polgármestert. Oké, oké, nyögött föl, Gregory. Ne gurulj be mindjárt. És te is légy ott, mondta Aikman. Tartottam tőle, hogy ezt fogod mondani, felelte Gregory, de Aikman már le is csapta a kagylót. – Öltöz fel és gyere le, elmegyünk! – Hány óra van? – kérdezte Alex és elejtette a kagylót. Aikman hangját hallotta belőle, átfordult a másik oldalára és felvette. – Mi? – kérdezte ásítva. A könyvtárba. – Neked meg mi bajod? – A könyvtárba. – Azt mondtad, hogy a könyvtárba. – Ma reggel mindenki süket a könyvtárba, oda. – Mi van? – Lehet, hogy megtaláltuk Billy Gibbs gyilkosát, felelte Aikman. Ott volt a szemem előtt, jó, hogy ki nem bökte, jelentette ki a szágoldó rendőrautó hátsó ülésén. Miért mondta Raymond, hogy nem ember volt? Mi ijesztette meg még gibbs halálánál is jobban? Ilyenkor nem igazán forog az agyam, mocsokta Alex. Meg kell bocsájtanod, ha egy kicsit gügye vagyok. Eichmann elmosolyodott. Én vagyok a gügye. Alig jöttem rá. Valaminek kellett lennie azon az emberen, amit Raymond meglátott. Ezt vesdőzte azzal, hogy Gibbs gyilkosáról eddig mindössze annyit tudtunk, egyenruhát viselt. Az egyenruhától ilyet volna meg? Nem az egyenruhától, mondta Aikman, valamitől, amit az egyenruhán látott. A rendőrautó befordult a 42. utcára, és Aykman egy fekete szedánt meg egy járőrkocsit pillantott meg a könyvtár előtt. A sofőr beállt velük a járdához. Aikman és Alex kiszállt, és felszállott a lépcsőn. Az előcsarnokban Gregory, két egyenruhás rendőr és egy vastag barna téli kabátba bújt középkorú férfi várt rájuk. Harry Wenzel, a New Yorki hálózat főigazgatója, egy dühösen merett Péter Gregory-ra. Eichmann félrevonta Wenzelt. Halkan beszélgettek néhány pillanatig, majd Vencel kiment a raktárba. Eichmann és a többiek a központi olvasóterembe vártak egy nagy asztal körül. Öt perc múlva Wenzel egy halom tért vissza. Aikman átvette, lerakta őket az asztalra, és lapozni kezdte az elsőt. Két óráig tartott. Az egyenruhások kávét hoztak, Gregory és Alex az épületbe csavargott. Alex elmondta, amit Eichmann-tól hallott. De hát mit keres, kérdezte Gregory. Alex vállat vont. Wenzel egyre másra hordta a könyveket, végül így szólt. Ez az utolsó, Mr. Aikman. Eichmann nem felelt, hozzá se nyúlt a kávéjához, a szemét se vette le a lapokról. Alex és Gregory bejött az olvasóterembe, és átpislagtak Eichmann válla fölött. Katonai alakulat jelvények, második világháború, Korea, fényképek és rajzok fekete-fehérben és színesben. Eichmann nem olvasta a szöveget, csak a fotók és a rajzok érdekelték. A jelvények, parolik, érmek, Pilóta-emblémák, csillagok. Műszakiak, híradósok, törskariak, harci helikopterrajok. Amikor megtalálta, nem adta semmi jelét. Tudta, hogy meg fogja találni, és amikor ráakadt, nem érzett elragadtatást, csak elégedettséget. Rendben, mondta és becsukta a könyvet. Mehetünk. Ne olyan gyorsan, hé, mondta Gregory a könyv után nyúlva. Szeretném tudni, miért rángatta ki az ágyból. Aikman kinyitotta a könyvet annál az oldalnál, amit egy használatlan papírszalvétával jelölt meg. Gregory féloldalt betöltő fényképet látott, egy dikító színekből álló címert. Ez az Pit, mondta Aikman. Alex megkerült az asztalt, és apja válla fölött az emblémára nézett. Biztos, hogy ez az, ismételte Aikman. Kivezette őket az épületből, és a lépcső közepén Gregoryhoz fordult. Rende jó, egy rendőrségi rajzolót a Centrálparkba Parkba, ahhoz a wc amelyben Gibbs megölték. Gregory a park felé haladva különböző utasításokat adott az urh -en. Beálltak a Télide, lezárt büfés bódi mellé. Az Aykman mellett ülő Alex a könyvet forgatva. Biztos vagy benne kérdezte. Majd meglátjuk, felelte Aykman. Mit akarsz tenni? Aykman nem felelt. Aykman kiáltott rá Alex. Meg akarok győződni róla, felelte higgadt Ájtman, és ha meggyőződtem, rács mögé juttatjuk azokat a gazembereket. Maga helyett és a helyett, amit tenni készült, a gyilkosokra zúdította haragját. Beát melléjük egy járőrkocsi és egy hosszú fekete bőrkabátot viselő fiatalember szállt ki belőle. Kezébe rajztömböt és egy kis fadobozt tartott. Ájkman kiszállt és beszédbe elegyedett vele. Kinyitotta a könyvet, rámutatott az emblémára, majd az építményre bökött, amelyben Billy Gipset meggyilkolták. Hirtelen megperdült. Úristen, kiáltotta. Pete! Gregory kiugrott a kocsiból. Eltűnt a kuka, mondta Aikman. Minek neked a... kezdte Gregory. Állj oda a kocsival a falhoz, vágott közbe Aikman. Mi? Eichmann, Eichmann elrohant mellette, beugrott az autóba, rükkvercbe kapcsolt, felhátrált a fűre, és oda szólt a fal mellé. Amikor az autó teteje a magasan lévő ablak alá ért, kikapcsolta a motort, átcsúszott az ülésen és kiszállt. A rendőrségi rajzoló odament a kocsihoz. Eichmann átvette tőle a tömböt és a rajzszemeket, a fiatalember pedig felmászott a kocsi tetejére és belesett az ablakon. Meg tudja csinálni, kiabálta Eichmann. Azt hiszem, igen, felelte a fiatalember. Eichmann feladta neki a felszerelését és a kocsinak dőlve figyelte. Hat próbálkozás után sikerült csak a didergő rajzolónak azt produkálnia, amit Aikman akart. Megfelelő perspektívát, pontos szöget, élethű rajzot. Aikman kitépte a lapot, gondosan összetekerte és a markába szorította. Gregory és Alex a hátsó ülésen ült. Aikman beszállt előre és Gregoryra nézett. Oké, Péter, a végéhez közeledünk. Vigyél ki a Staten Islandre. Alex ránézett az apjára, aki mereven bámult ki az ablakon, és hirtelen megborzongott. Ájkban utasította a sofőrt, hogy száz zsíjadnyira az épülettől álljon meg. Nem akarom, hogy meglássák a kocsit. Várjatok meg itt. Nem tudom, meddig fog tartani Pít. Gyorsan Alexre pillantott, aki összehúzta magát a hátsó ülésen, kikerülte a lány tekintetét, és lenézett kesztyűsz kezére. Gregory bólintott, és Eichmann kiszállt a kocsiból. Fel se vette a hideget. Meg kell tennie, mielőtt meg nem gondolja magát. Nincs más mód. Meg kell tudnia a gyilkosok kilétét, és csak egy ember van, akitől megtudhatja. Valakinek mindig nagy árat kell fizetnie, gondolta, és belépett a gyermekrehabilitációs központban. Dr. Hughes nincs bent, felelt a nővér a recepcióba. Még csak fél kilenc van. Kilenc előtt soha sem érkezik meg. – Ki az ügyeletes? – Dr. Miller. – Szeretnék beszélni vele. A nővér felvette a kagylót és két számot tárcsázott. Egy perc múlva kornadrágos, pulóveres fiatalember tűnt fel a folyosón. Kezet fogott Aikmannal és leültette a fal mellett álló fapadra. – Együtt működöm a rendőrséggel Billy Gibbs kezdte Eichmann. – Igen – mondta Miller. – Raymond Brennan. Dr. Hatton nagyszerűen halad vele. Aikman elmosolyodott. Leslie javasolta, hogy keressen fel Raymondot. Remélem, hogy később, valamikor kikérdezhetem. És Leslie szerint jó lenne, ha addig is beszélgetni, kapcsolatot teremtenék vele. Így hozzászokna magához, bólogatott Miller. Pontosan, mondta Aikman. Azon kívül Leslie szerint jót tenne Raymondnak, ha a kórházon kívül is kapcsolatot létesíthetne valakivel. Ma akart találkozni Raymonda. Most? Tudom, hogy korán van, doktor úr, de annyi a munkám, hogy általában csak reggel vagyok szabad. Gondoltam, hetente egyszer-kétszer ilyen tájba eljönnék, rendszeresen. Rendben van, felelte ille. Kihozhatjuk Rémondot a játszószobába, ha magának megfelel, ott kényelmesen érezni magát. Ez a legfontosabb, mondta Eichmann. Nem szabad, hogy látogatásaim szokatlannak tűnjenek a szemében. Leslie ezt is javasolta, hogy legyen jelen valamelyik nővér, akit Rémond ismer. Miller odament a recepció pultjához és telefonált. Azt hiszem, eleinte rövidre kellene fogniuk a találkozókat, mondta Miller, miközben átvezette Ájkman-t a folyosó útvesztőkön. Ájkman bólintott. Beléptek egy nagy élénk színekkel kifestett szoba dupla ajtaján. Az egyik fal teljes hosszába polcok húzódtak tele játékokkal. A négy sarokban kis asztalok és faszékek álltak. A szoba közepe üresen volt hagyva. A csempézett padlón néhány játékszer hevert. Raymond Brennan az egyik asztalnál ült, mellette egy nővér. A fiú tekintete az asztalon álló apró körhinta lovainak mozgását követte. Raymond, mondta Miller, látogatód jött. Raymond felnézett dr. Millerre, majd Eichmannra. Ez az ember Leslie néni barátja. Köszönj szépen! Aykman levetette téli kabátját, és rámosolygott Rémondra. Balkarjára vetve a kabátot lassan előre indult. Szervusz Rémond, mondta Halkan. A körhinta lassulni kezdett, és Rémond a nővére nézett. A nővér felhúzta, és a lovak újra felgyorsultak. Aykman letérdett Rémond mellé. Nagyon szép, mondta a körhintát nézve. Leszli doktornéitől kaptad? Leslie dr. néni, felelte Rémond és bólintott. Aikman felhúzta a körhintát. Lassan felállt és jobb kezét bedugta a kabátjába. Sose láttam még ilyen színű lovakat, mondta. A hinta lelassult, és Rémond felnézett a nagybácsira. Elindítom, jó? kérdezte Aikman. Egyetlen mozdulattal előhúzta a kabátja zsebéből a rajzot, és kiterítette Rémond előtt. Barna egyenruhát viselő, Magas katona állt a fehér papíron. Puha ceruzavonalak ábrázolták a férfi vécépiszolárjait és csempészet falait. Rémon dermedten bámulta a rajzot, míg szemei fel nem fedezték az éles színeket a katona zubbonyúján. Az aránytalanul nagyra rajzolt víjogósas emblémát, amely szinte le akart ugrani a papírról. A rikító színű sas, égő szemei és görbe karmai a fiú után nyúltak. Raymond sikítása megreszkedtette a levegőt. Szétvetette a karját, lesöpörve az asztalról a körhintát, a nő vérhez bugdácsolt, és belekapaszkodott a ruha ujjába. Eichmann ellépett tőlük, és az ajtó és dr. Miller felé elindult. A doktor arca Szeterjes volt a dűttől. Kitépte Eichmann kezéből rajzott, rajzot, láppillantott és eldotta. Takarodjon maga nyomorú, takarodjon innét, ordította túl a sikoltozó gyereket. Eichmann kisietett a szobából. Raymond sikolyai végig visszhangozták a folyosót, és követték az utcára is. Gregory az autó mellett állt, kinyitotta az ajtót, és Eichmann beszállt hátra Alex mellé. Megtudtad, amire kíváncsi voltál? kérdezte Gregory, amint az autó elindult velük. Eichmann nem felelt. Alex gyengén a karjára tette a kezét. Meg! mondta keserően Aikman. Kimerülten, lélekbe kiürülve vette föl a kagylót, amint hazaértek, és felhívta Fletchert. Megvan az egység, mondta, mint a tábornok jelentkezett. Melyik az? kérdezte Fletcher. A víjogósasok, a pisztolyos, a víjogósasoknál szolgált. Na, ezen már elindulhatok, mondta hálásan Fletcher. Honnan tudod? Tudom, ez a lényeg felelte Ajkman, és összeszorította a száját és most keres nekem neveket. Két nap múlva, 16-án reggel Eichmann, Gregory és Enders a Kennedy repülőtéren várta a Washingtonból érkező küldöncöt. A küldönc vékony aktatáskát nyújtott át ICMAN-nak. Eichmann Enders kocsiába kinyitotta a táskát. Világoszöld zöld feküdtek benne szép rendben. 27 nevet tartalmaztak. Odahajtottak a városházára, és kihívták a polgármestert a költségvetési megbízottjával folytatott megbeszéléséről. – Szükségünk van a segítségére – mondta Eichmann, kiteregetve a lapokat a polgármesteri iroda asztalán. Ismertette a fejleményeket. – A pisztolyos rajta van ezen a listán – jelentette ki a végén. – Mire van szükségük? – kérdezte Donau. – Emberekre – felelte Endesz – Különleges csoportokra minden kerületiből, ha a szükség úgy hozza. Napi 24 órán át figyeltetnünk kell mindenkit, aki ezen a listán szerepel, amíg csak a tettest meg nem találjuk. Utána őt fogjuk követni, és mindenkit, akivel találkozik, vagy szóba áll, ha kell, vég nélkül. Ez meghaladja a különleges szolgálat erejét. Legalább 200 ember kell hozzá. Donau lenyomott egy gombot. Lisz hívja föl formánt, és mondja meg neki, hogy kéretem, de azonnal... Amint a gépezet beindult, eichmann nem sok dolga maradt. A jelentések óránként érkeztek hozzá. A város minden részéből összesereglett rendőrök alkották a megfigyelőcsoportokat, az erősítéstartalékot pedig önkéntesek képezték. A követő és figyelőcsoportok parancsot kaptak, hogy senkinek se beszéljenek feladatukról, még a családtagjuknak sem. Gregory közölte eichmann hogy parkernapi napi 20 órákat dolgozik. 27 név volt felírva Eichmann táblájára, 27 név, amely a víogó sasok kartotékjából került elő, 27 férfi, akik New Yorkban vagy a környékén él, és mestere a 45-ösnek. Nem hanyagolnak el egyet sem. A rendőrség mindaddig követni fogja őket, amíg a gyilkost izolálni nem tudja. Aikman a dolgozó tartózkodott a nyomozás második napján, amikor megszólalt a bejárati csengő. – Beszélni akarok veled, – mondta Leslie, és benyomult a nappaliba. Eichmann becsukta az ajtót, utána ment, és leült a kandaló melletti karosszékbe. Ülj le! – mondta. Leslie megrázta a fejét. – Természetesen számítottál a látogatásomra, – mondta hidegen. A nagy detektív nyilván kitalálta, hogy eljövök hozzá. – Kriminológus! – javította ki halkman Aikman. Mi? – Kriminológus, nem detektív. Különbség van közöttük. – – Ó, bocsánat! – mondta Leslie, és a szeme összeszűkült a dühtől. – Tudhattam volna. A detektívek nem terrorizálnak kisgyerekeket. Ez a kriminológus feladata. – Leslie – mondta Eichmann felállva – én elméletekkel, ötletekkel dolgozom. Így próbálom megoldani a rám bízott ügyeket. De néha ez nem elég. Néha azt kell tennem, amit az ösztönöm diktál. Szerette volna, ha Leszli megérti. Kedvelte az asszonyt, és mégis kihasználta, visszaélt a nevével, és a tőle kapott információval. Hazudott Millernek, hogy Raymond közelébe juthasson. Szükséges volt. Te döntöttél így csattant föl, Leslie. Te sajátítottad ki a döntésjogát. Mit gondolsz, ki vagy te? Ebben az ügyben enyém a döntésjoga. Nem csak erről van szó, mondta Leslie és közelebb lépett hozzá. Miért nem hallod be, érdeked is fűződik hozzá, győzni akarsz, igaz? Te akarod megtalálni a választ, zseniálisnak akarsz bizonyulni. Ha lett volna rá más mód olyan, ami nem tőled függ, elvetetted volna, ugye? A választ csak is te akarod megadni, akármilyen brutálisan jutsz hozzá, igaz? Nem volt más mód, mondta Ekman. Meg kellett tennem. Nem hiszek neked jelentette ki leszli. Te akarod megszerezni a választ, te akarod megoldani a problémát, akármibe kerül. Épp olyan könyörtelen vagy, mint azok, akiket üldözöl. Bármit megtennél a győzelem érdekében. Kihasználnál mindenkit, bevetetnél minden mocskos trükköt, manipulálnál minden érzelmet. Elhátrál tőle. Aljas dolgot műveltél. Kiadott jogot rá, hogy Istenként avatkozz bele mások életébe. Az ajtó úgy csapódott be, mintha puska dörrent volna. Az olyan mérvű rendőrségi akció, amiért az ügy megkívánt, valóságos kis háborúra emlékeztet. Több mint 300 emberre, számtalan járműre és tonnányi felszerelésre volt szükség. A 27 férfi mindegyikét négy rendőr követte és figyelte éjjel-nappal. Lefotózták őket kocsikból, teherautókból, ablakokból és sikátorokból, és leírtak róluk mindent. Kikkel találkoztak, hol lettek, mit dolgoztak. Kompjúter adatok áramlottak New Yorkba az FBI-tól, a hadseregtől és az ország minden rendőri szervétől. Papírhegy egyre nőtt, nevek komplex személyiségekké változtak, és minden egyes adat eljutott a körzetkapitányokhoz és Eichmannhez. Graham Parker öltönyben és nagy kabátba járt az 57. utca déli oldalát az akció harmadik estéjén. Társával, aki az utca északi oldalát róta, magas, őszhajú férfit követtek egy étteremig. Látták, hogy odalép hozzá egy másik férfi és megszólítja. Parker fél sarukkal odén megállt, cigarettára gyújtott és figyelte őket. Egyszerre csak egész testébe megmerevedett. Két másik férfi érkezett, csatlakozott az első kettőhöz és mind a négyen bementek az étterembe. Parker elsétált az étterem előtt, és benézett az ablakon. Alacsony, feketehajú, frakkos emberke fogadta a négy férfit, és átvezette őket a nagy termen egy sarokasztalhoz. Parker odament a álló telefonfülkéhez, és felhívta Anders-t. – Azt hiszem, fogtam valamit – mondtak. – Hol vagy? – kérdezte Anders. – "50. utca a Sir revenue közelében. Egyik célpontunk három férfival találkozott a Latizben. Negyed óra múlva csukott teherautó érkezett, és leparkolt az étteremmel szemközt. Parker és társa a rizsútosan áteleni figyelte a latice Csak nem két óra múlva négy férfi kijött, és a teherautótól 400 mm lencsék lentség követték őket. A nagy sebességgel mozgó infravörös film több mint 50 felvételt rögzített róluk. A sarkon a négy férfi négy felé indult, és mindegyiket detektívek csoportja követte. Mire a filmet előhívták, Aikman már a rendőrségi laborban volt. Harman kilépett a zuhany alól, és tüstént meghallotta az álhatatosan csörgő telefont. Magára csavart egy tőlölközött, és kirohant a nappaliba. – Halló itt, Harman! Szükségem van a segítségére! – mondta Aikman. Hárman keresett egy darab tiszta papírt, meg egy szeruzát a rendetlen asztalon. Diktálhatja. Tudjon meg mindent egy Andrew Birmingham nevű emberről. Újságkivágások, nyilvántartások, amire csak rá tudja tenni a kezét. De diszkréten, egyedül csinálja, ne szóljon róla senkinek. Mikorra kell? Tegnapra felelte Eichmann. Hárman az órájára nézett. Negyed kilenc múlt öt perccel, még ma meglátogatom. Letette a kagylót, magára kapott valami ruhát, és taxival egyenest a New York Times szerkesztőségébe hajtatott. Aikman az ebédlőasztalnál ült, és Andrew Birmingham egyre növekvő dossziáját nézegette. A New Yorki rendőrség még sohasem tartóztatta le, mindössze annyit tudtak róla, hogy hét évvel ezelőtt egyszer tirosban parkolt. A megfigyelés első napján a detektívek az egyesült Biztosító Társaság épületéig követték. Közepes nagyságú cég volt ez, leányvállalatai az egész keleti partot behálózták. Az 54. utcai épület Márvány tábláján Birmingham neve mellett az állt, hogy alelnök. A közlekedés rendészeti osztály kiderítette, hogy van jogosítványa, de kocsi több mint tíz éve nincs bejegyezve nevére. A tilosban is egy bérelt autóval parkol szaratógában. Nem sok mondta Eichmann Endersznek, aki Alex mellett ült az asztal túlsó oldalán. Egyelőre, felelte Enders. Holnap reggel készhez kapjuk az FBI jelentését. Harmonét pedig még ma este jelentette ki mosolyogva Eichmann. Alex széke karfájára könyökölt. Az én jelentésemet már most megkaphatod, mondta homlokát ráncolva. Van itt egy kis probléma. Micsoda? kérdezte Enders? Tegyük föl, hogy ezek azok, akiket keresünk, és már ki is szemelték a következő áldozatot. Az akcióba lépőt elkapjátok, de a többiről le kell mondanunk. Mert nincs bizonyítékunk ellenük, mondta Enders. Úgy van bólintott Lex. Egy ember gyilkossági kísérletvádjával letartóztattok, de fegyverek és bizonyítékok nélkül a másik hármat nem tudjátok összefüggésbe hozni vele. Ha valamelyikük gyilkolni akar, le kell fülelnünk, jelentette ki Enders. Muszáj. – Időre van szükségünk, – sóhajtott fel gonter Helten Eichmann. Időre van szükségünk, hogy a másik hármat is behálózhassuk, hogy rájöjjünk, hol játszanak. – Be kell juttatnunk egy emberünket az étterembe, – mondta Anders. Parker szerint a Matilde Hotel úgy fogadta őket, mint régi törzs vendégeket. – Ha újra ott vacsoráznak, megszerezzük az új lenyomatukat, és Washington előássa nekünk a nevüket meg a szolgálati kartotékjukat. Nem tetszik az ötlet rázta a fejét, Alex. Ha gyanút fognak, lemondhatunk róluk. Nincs más választásunk, erősködött Anders. Be kell juttatnunk valakit, aki felszedi a poharukat, tányérjukat, villájukat, bármit, amiről új lemolvatot vehetünk. Nagyon ügyes embert kell kijelölnöd, Karl figyelmeztette Alex. Az a legkönnyebb, mondta Enders, Munkakör is kell, amit az emberünk betölthet. Már is dolgozunk rajta. Az adőügyi hivataltól megkértük az étteremben dolgozók listáját. Valamelyikükkel kapcsolatba kell lépnünk, és rá kell vennünk az együttműködésre. Egy pincért vagy egy pikolót. Szerintem ez bűzlik, mondta Alex, és ha a fickó elfecsegi, nem lesz rá módja, felelte Endersz, Amint beleegyezik, eltávolítjuk a városból, és őrizet alatt tartjuk. Megszólalt az ajtócsengő. Aikman kiment, és Hármannal tért vissza. Bemutatta a riportert Alexnek és Endersnek. No mire jutott? kérdezte, amint leültek. Hárman felütötte a noteszét. A társadalom egyik oszlopos tagjával van dolgunk. Az Egyesült Biztosító Társaság alelnöke húsz éve dolgozik a cégnél. Bőkezűen jótékonykodik, támogatja a Jél Öreg Diákok Szövetségét és az Egyetem Kereskedelmi Karát. Őrnagyként szolgált a szárazföldi nemnél. Több szervezetnek tagja a biztosítási buliban. Tagja egy New Yorki klubnak, a Clarkson Menornak. Az mi? kérdezte Anders. Utána jártam, felelte hármon és lapozott egyet. Szuper exkluzív klub, nem akármilyen ajánló levelek kellenek hozzá. Uri emberek klubja, a gazdagok és hatalmasok lazsálóhelye. helye. Van benne tornaterem, szauna, könyvtár, bár, minden. Tagja pedig mindössze hatvan valahány. Átfutott még néhány lapot. Utána néztem, hogy ki a klub tulajdonosa. Louis Warshoff Clarkson, az alapító 80 esztendős fia. Válogatós öreg úr vigyorodott el Harkman. Minden jelentkezőt személyesen az ő kegyeibe kell ajánlani, és nem vesz fel akárkit. Négerek ne is próbálkozzanak, motyogta Anders. Nem, nem, mondta Harman. Clarkson nem bigott, legfeljebb csak Snoop. Aki be akar lépni, annak legyen vagyona, pozíciója és uri modora. Az apja alapította a klubot 1860-ban, amikor kivándorolt Angliából a pénzével együtt. A jó öreg Anglia légköre, tudják. Az alapító puszi volt a Vanderbilteknek, a Morganeknek és a carnegie Louis Louise Wade pedig gyakorta látni a Rockefellerek és a Fordok társaságában. Newportban nyaral a saját birtokán. A közéletben nem nagyon szerepel. Egyetlen egyszer került belő az újságokba, még a szeztilalom alatt, amikor is sajtónyilatkozatot adott ki. Idézem. Csatlakozom a Velsi herceghez, aki azt mondta, minden férfinak joga van ahhoz a páritalhoz. Harmon mosolyogva becsukta not ezt. Meg kell tudnunk, hogy Birmingham vacsora partnerei tagjai a klubnak, mondta Aikman. Még valami szólt közbe Harmon. A legjobbat a végére hagytam. A Clarkson Manor 20 külön szobát a tagok rendelkezésére az emeleten. Stopp, mondta Aikman. Számítunk magára, mondta Anders, Louis Ortega rendőrnek. Ortega elmosolyodott. Nem lesz probléma. Anders lelkiismeret furdalást érzett a fiatalember túlságosan is magabiztosnak látszott. Ortegának azonban kitűnő volt a minősítése, és az is kiderült, hogy azelőtt pikolóként dolgozott. Endersznek egy napjába telt, hogy megtalálja a Lutiszba beépíthető rendőrt. Az adőügyi hivatalból megkapták az alkalmazottak névsorát, és Enders Manuel Hernandezt választotta ki. 22 éves, nőtlen, 8 hónapja dolgozik az étteremben, mint pikoló. Fél órán át magyarázott Hernandeznek a lakásán, a részletekből keveset árult el, de hangsúlyozta az ügy jelentőségét. Azt akarjuk, hogy körülbelül egy hétre adja át egyik emberünknek a munkakörét. A bérét a város addig is fizeti, és gondunk lesz rá, hogy az étterem tulajdonosai megértsék a helyzetet, ha a vizsgálat lezárul. Garantáljuk, hogy visszakapja az állását. Fontos úgy mi? kérdezte Hernandez. Igen, és a részleteket is meg fogja tudni, ha lezárul. Oké, okay, Cimbora, miért ne? Anders megkönnyebbülten fellélegzett. Még valami. Amikor kilép, ajánlja be maga helyett a barátját. Mondja azt, hogy családi problémák miatt körülbelül egy hétre el kell hagynia a várost, de a barátja, Luis Ortega, szívesen helyettesíti. Mondja meg nekik, hogy Ortégának van gyakorlata és vannak ajánló levelei is. Oké, oké, meg fogom mondani. Remek, mondta Anders, felvette a telefonkajdót és Hernandez kezébe nyomta. A fiatalember elintézte a dolgot. Amint letette a kagylót, Enders kinyitotta az ajtót, és három civilruhás detektív lépett be. Szabadságra fog menni, mondta Enders. Hé, erről nem volt szó, tiltakozott Hernandez. Az ügy végtelenül fontos, mondta Enders, nem akarjuk, hogy esetleg elszúrja. A detektívek kivezették Hernandezt, és betuszkolták egy megkülönböztető jelzés nélküli szedámba. A város költségére egy vidéki motelben fog megszállni. Nem beszélhet senkivel, nem telefonálhat, de egyébként fejedelmi ellátásban lesz része.